Ajeti i parës të atë shtati derësit sotë në surët jasin Allah, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shënuh Të atë asë shëpë për obi im A nuk e shëpë insani, a nuk e shëpë njeriu Se unë e kam kreju prej një pike Të ujit për të silën një derës prej derësive Të kalu me mund këtë surën këtë Ramazan kemi full Për atë shka kësot në këtë temë nuk dojmë me uzjaru shumë Edhe thash se manë fund e ka përfundu Allahu Gjelle Gjelaluhu a Beidha hua khasimum mubin Edhe din se prej çkaj të ka kriimin Edhe man fund aji prap grindatak Sa i përket lidhje me besimin e Allahu Gjelle Gjelalu Kjo kja ajet Me gjithë se sot e ka pasrenin As pjegun dherë se të kalu Me une e kam siel me një ven a gjithu mu ka dosh Me një ajet qetër me lidh Për kjetë ajet ka qësot Kja ajet ka zbrit zëmotin dërshëm që të taskegojmë tash, në hakin e një riu, ka jetu në kohënë Rasullullahi të Arisratu Sëlem. Ka në thonu le mod, dhe vetë ka qenë shka këtar. Njoni Ubej ibn, khale, ubay ibn, khalef, ibn, ubay ibn khalef, mandeset, i khalëf, njoni Asi ibn i wail. Të ditë më shriki, që këta Asi në kapasas të umeri dhaj. Ubej ibn i khalëf, ka qenë a njeri si t'jumë teket dënjarë, si t'i mani me ndesët, a i shka i dharë rush ati që Ubay ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf kanë qenë superior, ajtë, edhe asin, një vllazën kundshtart superior automat njoht Muhamedit Mustafa në Mekkë. Edha As ibn Wail, shik. Porket Asin, në harë Al-Zumari, kurazon i yfir në vendër ka pasur ja Rasulullah. Avlean shitit jashtë ka në Filistin kurbo muslimanë me pol. Kupto ta lë gjall, ja të gjallë, ama mos ta lë, mos ta mos folë kur të jashtë në Filistin te poshtë. Dukiam thëni, Emin koment në sura di Asin. A thënua, qikë qikë qik, i obejmë në khalet, ka shku të morërën, i ka morë do kocit një herë, kocit kalbërën, edhe ka adhërë osu në lajt, anës ratusiram dhe jaboni pëjtja. I ka morë kocit me levin e kocive, edhe po e shpërnda i ka kështu me zonë me zorë, edhe po flit ka mën, kësune, në emën e kështu në mënirë të sinike, dhe ka ja Muhammed, a me ndën tise edhe kështu kër të bodhë njeri prapë nësë në gjallë në ta, رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم يحشرك ويدخلك جهنم فقامت نجال بلاي قامنا نجال اذا كي منجال بلا تين جهنم كيمهي وضع فرمنجال فا بلا تين جهنم كيمهي نشميت آيات وقران اور جموتين دارشم Përmenat lië, përmenat besimin në Allahun Një, ngjitmetat bashku besimin ringjalljen. A këto sharta të çera të besimit të gjashtë ia mësoim në hadithve, domethënë katër mes shumicën e rasteve në Kur'an janë përmenë. Ka thonë men kana yu'min, edhe hadith, men kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, kush beson në Allahun dhe ditën e ringjalljes ذلك لمن امن بالله واليوم الاخر انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقائل قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امنوا منهم بالله واليوم الاخر شميثنا اياته ديت نالله نديت القيامه كوين تا شرطت مس كتاب الملائكه تا غمرت كوين كوين تا Allah jallaluhu, kto nuk i ka përmend për, për shkakse shumica e njerëzve këto biku, këto dy di, vende kanë si çafën. Do s'ka Zot, do mas i desk nuk ngjall në maratileh me sele. Palafiale betaki prap kuskar me na kallzup i ajje, prap si i dhe kan mor kuskar piaje me na kallzup. Jabur. Ubay ibn Khalaf an miku majrfti Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I kam vargurt, i kam marrë as në ato gocime të vdekur në varr, edhe po i cit kam paratifve cinikisht, pse i ka, mor gurt, e, i ka mor eshna Muhammed aleyhissalatu selam hajde. A ti bash mendon se këto njerëz ngjallën? Njëri prej jemoti që ashi freskët ndër shumë, a do bë men vërtet me isht? Mirë, edhe te unë ashtu është qartë. Kam kur një problem me ringjallën, unë jam musliman. Po a kam drejtas u Hoxhës bea para shtruni pyetje? Mepara strodi pitje më thon kështu. Ma të ndersëm po folim se më konta kish mi pa hapun. Ne folim inshallah në tribun bon ato pun. Sot njerë i po desh po rin tok në, në varr. Po thojnë për i varrit sipas Kurani Kerimit, kemi më unxhall. Po kanë edhe varrat po i marrin me bagërd dërzhava, dërzhava. Po i marr me bagërd e po i friz ket dhë, po e çon komedit ku po e çon. Ës diçka prej atij njërit ka shkuar me nivel? Diçka prej këtij njërit ka shkuar po. në çetër vend? Kan ndërtuar çetërtan aty? E kthuesni pa probleme po? Mirë në rregull. Falaka ma ket. Falaka ma ket. Njëri e ka ëngër ngur, këtë është ka hind vorhit. Atë çetrin e ka djeg zarmi. S'ka pas lidhje. Këta djeg. Njëri ka rënë fondetit e kanë ëngër peshkit. E s'dish ka u bën atu, u komplikou puna edhe më tepër. Po, u komplikou puna edhe më tepër. Për ka komplikuar puna më tepër? Njoni, është administrator, punojnë menizirët komunalisë, ku anë katastari, edhe ta fiat, edhe në dokumentat e komunët. Në pëshimin e ati, ka orë njoni, kejtë kabinetin e ati, letrat, ka mos në përkaton i ka sërvit, edhe i ka qëjtë qishka, qishka pas, qefa i ka sërvit, kur dhejnë ekipi pëshimit, për qiketa, ka drejta njoni me gretë gjistin, me thonë, kishtë ti shumë e ka problem me mi gjetë, mi gjetë dokumentët e mija. Kjo Në derfin tonë, në dinin tonë, në problematikën tonë të të të nështë bjegojmë, Allahu Gjellë Gjellalu, dhe i të li ka tonë përvesën, ua hua bi kulli shej in alim, për shdo grim të tonën, unë e di ku jetin vërë, unë e di ku të kanë bajt prej vërë dhe ku keshku, pjesë të tua i kombinojë në nësër, si dëshme ditë, se sa është letë pra edhe këtë të shjarojmë kërani kërimë, edhe këtë të shjarojmë kërani kërimë saqio per Allahu jelle jelle ruan shun e pa komplikume qe thoni ju kullu yuh qal man yuhya al azama wa hi ramim kullu yuhyيها alladhi ansaha awwal marra kullu yuhyيها alladhi ansaha awwal marra thuyu ya muhammad kti eda per chat u be ibni khalif sikar de min kurani kerim se per kej vazdon si aisha mendoj deri ditin e kiametit Thu ju, i rinxal ditën e kiametit, ato për të cilët ju me ndoni se janë së tërvitrë dhe ashtë bodhe, a i shka i ka prunë gjami pa qenë para 50 betve, më zirë një letër njëftimet prej gjepit të gjithë, që që në datën e ju kur këne linde dhe nëndë muj para, etë një tanena me shekuj ku këne qenë. Kësh ju ka këtu bu në gjaminë këtë dersin e stodit këtu? Kësh ju ka stu bu në stadionë me këshirë një ndeshje futbolistike? K Kështë ju ka të bunë kontërbë, kështë ju ka të bunë familje në dërësëm, kështë ju ka të bunë dhe kështë ju ka të bunë shumë vene. A ishi parën 150 vetëve, prej kakin e orë, kë e patët grimë të të juve, kë ishin? Ja, sot i nësenë, me veshë dhe si, trupë e organizëm gojë, kë ardhë me ngu dërësën Allahu Gjellë Gjelaluhu prej Kuran i Krimit, që ishi e të busët që të në gjami, parën 150 vetëve, a ishi këto të ngu dërësë. A kull ju hejiha allëzhi ënë shëa ha ewëla barra Le Thu ju Juri nxal në esër A i shka ju ka pru sëtë përënherë në dunjo A i shka të ka bëtë tamam Sëtë gëtë bëtë me kejtë elementet A tini ditë si shëhitë element Wa hua bi kulli khalkin alim Për qdo qa Dhe për qdo gërim Së alonë vendin e të këtuar Allahu Jall e Jalalu Tha unë jam i gjithë dhishëm për juve Israfilit kërë të thëmë frisurit përzdit, gjdo pjesë e trupit pa marë parasi shku ka qenë, ka me gjithë sopën e vetë për të bashku me dalë par Allahu gjëllë gjëralu. Nëllëdhi i gjallë lëkum lë ardha, gjallë lëkum minë shëgjëri lë aqë darinara. Thelbi i dërës i tësodit, ështën këta jetë që po vjenë. Kush është aja Allah, i tëllin anë gjallë neve nësër prafë, ndë gjani ojë nësatë, Ndërgjoni o, mëshkoj dhe femra. Ashaj Allah i thili. Në e ka pruni shembul, i thili flet, drejt për drejti me të kundër të në asaj në shkedim. Po ja par fat që e kundër të në shkedim ashe vërtit. Qa shkjo? Një kur kal një zarmë të shpija. Gratë kur kal një zarmë e baru bukë. Misht kuriko mig mi mysafirve kur ikan dhan rroqën në, në dhomën e mysafirëve. Edha nata e mrad, nata e ngrit. Mysafiri ka ard pa pritmë. Njoni ngat te drut, njoni te zjari. Zoti spihet me gjell, me gjell. Për çfarë droh as maj interesu? Mysafiri po shpejti me avoz armin. Çfarë dro duhet me i fru? Ka kushte apo nuk ka kultura? Ka kushte A banë medalë me, dal me si dhe gënë e kajsi e të nga shka para gjomëve që ati? A në regu? Mi dhegë mole e kam të nga mu para të dherezi hatit. A banë që ata për... Se a jo mangat pikejve, apo? E shka duhet me bon, pra? Duhet me shku të ajveni, ku janë domaqinat, ku i kanë dodro, ma ispari, e kanë emrin dhru sëta, ma ispari sëta. Tone, ditë ashtë? Tima, tima, tima, i kanë rejtë për që si rasti, dhe një domaqin i marë. E pra, me spari tima, edhe të sata, edhe zarmin prush, me ishtin dirqimetit cëllit dipi shpijes më shpejt me kallë, se pdo shka janë, do, do, do runa zot do, sa përdo, sa përdo, misafiri ngrijet, bot, përn, kej, s'la do let mundesh me lipime, se so oskit, pisftofti, paman hejarë bë, as qimetin, pa ta gjithë qilimit, ti gjithë ti qetë gata në qafë ka njoni, tu bojzmet, Do janë interesantë, si të la shpi, ka pi ative, e rë pi ative ka. Si të la shpi, une i takoj kësaj grupës gazat shpinë. Misapirit, tar, me dru shfare, me dru së fata, apo? Me dru një kësi thola, spira i thuj me një pjanë, me e bo ma shpejt, me e bo ma shpejt. Gjëmë, kështu ashtë njëfën tonë, ashtë analizet? Ta Allahu gjëlle gjëlelua ndrishe, e kunder ta. E këndër ta. Në këta jetin na po është mjëgojmë ashe kondërta. Kejtë drutë e fatë a dudë një mleë, me i kalë me të njohë. A i din tërës me neve pashkë? Kejtë drutë e fatë a me i fru, a me të njohë me i kalë. Një athinë, një athinë, Allëdhi i gjala lëkum mila shëgjari lë aqdarinara, A dhonë, jo im ledh një drut e fatë në shkratinën e hijazit. Në shkratinën e si u i dhejësës arabike, ama kur s'keni me shka me ndhejës, a palaqë, s'ka zërnë, që ja i brisë, s'ka gjëmatën dhe gjëmirë. Ja është një loj drunin një hijaz dhejtët. E emnin e ka marëk, edhe një loj drunin e ka emnin e e farë. Unë me një qëtap qëtërë e, e ka mba gë i farë. Po kjo kjo s'interesosë, njënë e ka emnin marah, këto didro rritën, në botën e arabe, në ato vendet ku ka oazat uj, do me thonë ujitën me uj, kanë në shkopin e vetë, shumë lakështim të mërë. Arapi i shkretinës, ka arapi i shkretinës, kur dojnë shkretin me kalzarmë, shumë drësatë am ledhë, e kur ska me shkëm e kalzarmën, i thëmë di dega prej ti drurit nga tujit një ma shumë, im shgat njërë me qetërën edhe jashti zarëmin ja të satërën. Lëdhi i gjallën e kum minash shagjaril akhdarinara caj Allah i cili ju me ndoni se me të kumë dërë tanë ashe vartëheti dhe dinit një senë ashe ajshka me të kumë dërëtën e juve i kryin pund ju shka i kryin i me onën qetërën. Me të that ju apo? E aj? Ajme të një omën apo? Apo? Aja Allah ka dhona, është ka i kamë ju në gjallë në esërë është ka ka në këta jetë, se këtë që e më bëllë këtu? Se këtë që e më bëllë këtu? Të dhëmë, këni që e më fatë o bura Kërës këni që e më hësh, këni që e më fatë Tore me të bramë, shka i një bëhë Jë një bëhët njëmë Po heftim bitumë, po kallë një zërë A njërzit e fatë e kallë në zërë minë atë një Bajat zarmine madh për me kal i njom dush me kon. Kja është drush ka rritë në shkratin mrekulia Allahu gjellegjelalu hu me të njomin me kal sratën. A kjo është ka është njërzme, kja është regullim. Kja mos respekt i jetës bashkohore, mos jespekt, mos respekt i të në gjeratave. Njeriu prej ujit të pëtë, Allahu i ka dhën bon me ma hin, prej ujit të pëtë i kryuar, a grinda takë, banë që regullime dhëtë ku ka zëtë mara, qire këshire halë i jëtë një arep, ku ka mara zëtë, ku shë ka pa mara ta, a, përdo me pa, përdo me pa, e, masi përdo me pa, përdo me dhe veqë, si shka mos, me të pa me si tjetë puna, me të pa me, me e besu Allah, u gjellë e gjelën, me e pa dhe me e besu, a ke pa gjumin, gjumin a ke pa, që si, shënë sa metrën e i trash, i gartë, të i dërën që të i thumë një heraj, unë qështë asho, a i kërë di unë është, qështë i venë kjo, unë e përdu me fletë, ama a i kërë ka armo, unë e së jamë ati, e që me po, gjumë i përë ditë a i venë të ti e së peshef, Allah unë gjellë në gjellë në u budo me po, a i gjumë i përë ditë, shti kur që kërë një pëjqinijet, do jam i bindun, do pauzat e jetë me ta se lanë të në k dhe që e sësit dhe drejt të shporejti të akon me ta edhe ato se gjopë kërë kushtë për dit me ta për dit pra a kana kushtë mi pa gjonat që ka jeton me to për dit me gjonat që ka për dit jeton me to a kana kushtë edhe mi pa e pëse s'pothu pra o moshkull o e femër pëse nuk pothu o gjopë nuk du me më zonë pa të pa nuk s'lomëm nuk s'lomëm më zonë muë pa të pa që i shijet Se këtë është me e banë, pra. Po për po të venë mira, po. E kur për mërzitës, pra. Kur për mërzitës. Në të kunder të nëti për mërzitës. Kur ajtë dë një herë të po vetë. E sabale të ne po e ka ndërë, ta po. Që ka më i thunë sabale i sanve? O, oh, sante, më ka ka përci, mi, no. Gjesë në asën e liu me sante, qute, ka më ka përci. Zaba, mirë ke dalë, a keqë. Pra, Allah i imi dashur. Me Allah unë tanë kur dajma je i qenë kur të prishët kontakti me Allah i në të tëmë qatë herë, shqetson shqetson sistemi toksor sistemi shëqror sistemi djelot, cëllin të dush për mëne ke shqetson me Allah në gjëllaruhu kontakti kër të hupe a i me gjumin kër të ka hupe kontakti ka jetë, e me të hupe kontakti i mirë me ushimin me ushimin me, shka i thojmë ti i thënë apetit apo apetit, hecë sante i ftarë edhe në sifir heq edhe dëshka ka një monin dëpët dvesh këtu thamo edhe një ka shore dhe ditit me qindilë dhe pitisët i kemi një të thon sotë sotë se kështë nga me të pasifirë vala dhe që një dit të gjë kam me të vetë shka me bon po mirë që ki bon që ki me të asifirë që ki bon e po të i për ditit e mo heme në tamë jo jo jo Jo, jo, jo që më të ndërshëm, jo Jo A i shka ka metë pasifir Nuk ka arsie me bënd Qera gjohën atë ditën, nuk ka arsie Ka metë pasifir dushme e bon bënd jetë me njën u nga pasadin Që ka metë pasifir Dhe me këtë dhejtë arsie, ha Për me bënd i shka ditën Jo, jo Ka metë pasifir Se nuk keqen me Allahun tani lidhën E ti sejtë sejtë me nga pasifir Kontaktin me Allahun që në në gjelalu e këpi hubë orta lidhim kontaktin me at qendrën, ju e dini ai qendri kush, ha? Athëra jes në pasifir, do të jesh mi pa iftar, do të ma panam, çka mos? Çka mos? S'ka çef ajë si firmoshu. S'ka çef, nuk e dom ketë me u xuna në Sibir. A dipse ke me pasifir? Me t'avon një letër me vogël e kam unë nxjak, çtu e ka emrin çek. Shkrua ti sok. Me ne ju e dini s'ka na sok. Sok i drejtave. Sok universiteti, i shtridhëm në universitet, e kam fjallë një universitet, kësumë më pësuhë uni, universal, universal, të më falni, universal, shka mos në ta mrejnë, me. me shavina, kajstia, pjeshka, dërda, universitet, universal, univerzum, edhe e kam më në një qatë qek i qekjë, i mrejnë, shkru në ta, 150.000 dolar, i mërë në pesë, si dole gjumi, sa bole, A jetë dë një pasifit? Që da mërë me ja, a jetë dë një pasifit? Jo, jo, atëherë bon, kejtë njërzis june kam pas një shëqë. Halo, kam gjohë. Se kam shumë shëqë. Nuk e kam shumë shëqë, po dëmek me mu ka jetu bashkë, ka po. Qa qa kon i interesumë për këto? Qa qa kon për këto i interesumë? Ka pasletë një natë në karikë gjithë natën më sti prishët frizuras a polënë. A përsa që këtë gjëma të thjesht shka kë në gjëmi Edhe qërë shka të thjanë në gjëmi Me avdonë një qëtë i qekin aksham Në pesë mirë në këto pare Kejtë frizura të i ruinë mësju prishët Kejtë në karike ka për qajtë të, të rësaba Gëmotë, kjo atë lashe kjo dë njo Kjo dë njo nuk ka njërë të që që kanë morë parasish kjo, kjo dë njo e ka emnin e ka problem Kjo dë njo e ka emnin fitnen këra një kerim Në në ma lukum Jale jale jan jan <tus> na, u auladukum fitna pasurit e juve dhe vladet e juve janë problem Allahu gjëlle gjëlelu ka thonë janë fitne, janë problem qështu ha, na naimin që ketë poligon të jetu, shka kemi bërë në hapsane dhe a dini hapsane gjitë kush janë a dini të sejnë sanë të bojnë probleme në du njohë gjë mos hapsane gjitë hapsane gjitë hapsane gjitë pa zanohë në hapsane kur dalë e delë më zanohë e njohë njohë një një njëri në shoqë e kam këta e kam bashë sho Ako në apësonë e gjashë vetë në burgë. Kur ka hi i dipidus? Shti shëron njërës me dita barna shumë, shumë, shumë interesant. Me barna, privat shtonë. Shqip i thonë babin lekë. Travarë. Shëron njërës. Gjepi Gjermanië e kusha aktor hajl praktika. Në gjurë në Gjermanië shtë i thonë. Shëron njërës. Kë e ka morë këtë zanot ki? Në burgë e ka morë këtë zanot. Ja tash, po, e mirë. Et shhem zonë në burr për 6 vjet, sa një 1000 libra i kam lexuar për kët punjë. Ka një budallë ka doli me të. Pra, burrë, një në e tongano del me zanot, një në hem me zanot. I lekëz zanot të mrenë na ajë marrni çetër zanot. Allahu qanatu Allah për neve këtu në dhunja, e dhunja siç më ulë mu'min. Kjo dhunja është hapësja e muslimanit. Pra, keq njerëz dijan Në burga i burgozmi i shkru në duara, gjepa hitë zorë, no, të në të nësa atëm pa, di kushtu kur kushtu atëm pa. Vë mëro, tapë, e no, në duara dhe marri, së atëm pa kur kusha po. A i gjitë rëdhën, Kosova, Republikë, takë, në burga, gjithë dhe marri puna. Problem, në burga mrena, edhe njerëzit në tanë sinë, këtë botë janë, shka janë musliman janë burga, fa u e gjennë në tul kefir, a ato shka s'jan si janë gjennet. Në që këpë në tribun, në pyqje për i pyqje vë ishte, ato shka besojnë nëzot. A ma jo musliman, justina, ato besojnë nëzot, shfar zote ato e di. A ma jo musliman, ahin gjennet. Këtu në pyqje për i pyqje vë ishte. Ahin gjennet. Këta kanë mësu mutlak për zëtëris, muhamet për okët. Zotri doktor Mohamed Piraku i shkendtavit historisa, ku me di shka, filozof. Filozof po me mërë si me eqeru, si kefën, gratë ku eqerojnë, me mërë me eqeru, kejt delivore, zela dimrejnë, për me gjithën kefën i shkejt kore. Të më fali. A ju ka thonë njërzme në shkub në tribunë se edhe krishterët hinë dhe ne. Do me thonë edhe jahudët hinë. Do me thonë edhe protestantët hinë. Edhe ortodoxët hinë e dhe budi së atinë, se piktive njën apallë, si t'hijën gjennet, që jërë kejnë vargë, më mund më i nësë prishë punë. Fa ahinë, hoqe, për njën gjennet, ato shka besojnë, ama jonë, na që shbesojnë, po, nërishëm. Allahu gjëlle gjëlelu, a gjohë për gjithëm me ajetë, njerëzit fa ke mërën si në të keshpit, se une nuk e sa shara bisku i toshin që ishe fjala e me. Allahu gjëlle gjëlelu Hatta jeli gjelë gjemenu Fisem mil khijat Devja si të ka përthejën Bir gjelë ponës Devja si të ka përthejën Bir gjelë ponës Hinë këto në gjennet Ajë ne kemi problem Në shka po bëndë puna jon A hinë gjennet Ajë shka i njetë dizot Në Allah i ka gjall Gjall i ka non Allah i s'ka gru A hinë gjennet Ajë gjennet mujtët me konë Dikun këtu Këtu pari dikun mujtët me konë E bo anipja a konë Shumë djetar i marë Në të njëjtën kohë ka qenë shumë pasanik. Hoxës i ka hije me qenë dietarë, majtë spari, edhe e ditë a shke i ka hije me qenë. I ka hije me qenë pasanik. Hoxës i ka hije majtë spari, sharti parë, me qenë dietarë, sharti ditë me qenë pasanik. E pëse hoxës i duhet në këtë di sharte? Njërën i duhet se pa një turi i kur kështë di bidus nuk do, edhe i ditë i sharti duhet, Me a ti me këto peshqit banë ka shtinga A mi lave po, po të drejnë gjennet E s'ka problem hizma Ti veç, ja, veç zga të dorën Paj gjenneti që shtu Që shtu përse që si ti që to inë gjennet Ja, jep hoqës nimi banë ka epsh nimi banë ka të nimi banë Ka gjenneti qela, po Ö, hoqës së punë si kanë hije Hoqës së punë si kanë hije Dora e së gjator hoqës Edhe muslimonit kejven përgjithi i e si ka E bo halime ka qenë shumë dietar Edhe ka q Një dit një jahud i partravel. Po ka përdejke përskaj, po hanif janë në shpinë devës vetë. I veshëm das. Djetar pa kufin. I veshëm sija më mirë. Jahud një ja partravel. Sa, e ba hanif, sa haur në pindevë. Sa, po thërën ju musliman, se dhënjoja gjenneti i jone edhe për juve musliman gjehenem, sa tha, po, sa së jam të thënë nëne. Sa, këta e ka foljë zë trija. E mirë, sa. Unë në xhennet, edhe xhallog, çish pomja. Sa atin xhennet, unë unë unë në xhennet, edhe çish pomja. Atin xhenneme dhe shikshit ai veshëm edhe spa sultanoti. Sa bot, apo kjo s'ka rish pun, ta lidhe, tha. I lidhe. Ja, tha. kjo s'ka lidh me ata. Çish s'ka lidhetha. Unë xhallog, në xhennet, ti sa i veshëm xhennem, çish s'ka lidh. Jo dha. Kja s'ka lidh me ata. Po këta ti se di filozofinë e kësaj, prapun e duhet me sqegu. Aho? Kë si jota? Me qel nësër ku ta xhel venin nesër kuk i me hiti. Ta kisha më thon të shkoj edhe një herë te ato parta për të dukej një 2 milion vet vet këtu mby. A ka xhenne? Me ma xhel venin mua ku kam më shkuën. Ku kam më hyun në nesër. Jannati an ardha as samawat wal ard. Jan site ti jannat çillat e do tokat, lumej me mjalt, elumej me tomë që asprishet. Gurf فوقها غرف مبنيه ضوم برم ضوم سراي برم سراي 70 gra e matee jo, per e lloj lloj timira e xhenetit e ska ra kezi ba shum po do per ngasaja jo un jam zehnem taku kam me nisr taku per mu kurjo sa a ku keim ku ki mehi ti neser tohti ki mu ti ki me pa se mto ponga mu kthi amma mos ka ska mu kthi mo ti e xheneta mos e murdit ja u di akril de poshte edhe me kam fol krije de poshte add by beast Nuk e din, din filozofijen islame Nuk e din regullin E këti i dini, këti i dini jona shumë i mar Menevesh, që shtu kanë dalë Ho gjallarë të mdhej mi ngutës, mi udhës, mi provoku Javë kanë hunë gjule matë krive Shti du me ju kalzo vit Shti du me ju kal kalzo vit Jashta, këtu, s'ka e më të spjegu Kura fjalla se ulemat i provokoi në rrugë shpesh Edhe na me dalë mu uniform Ka një harët, një kush në asop Nishtë ka ama nasë di mu përgjistja të të për m Në arabi, në arabi, në politi e kishë morë një qenë, po e bëjk e fiskulturë për midrasa. Më këti për midrasë, zhip, zhrip, zhrip, zhrip, zhip, zhrip. Kështë pasë që hoqëa me vedë, jo për provokim, sa mërëmë njërës, mërëmë njërës arabishtë, sa më halë kërës, sa më halë kërës, sa më halë kërës. Sa që ka bëjtë, sa për hoqë. A i politi i edukum prëngisht, i edukum darvinistisht, dar, dar, uh, i edukim darvinistik. Jo musliman dhe mosh, i shtirakije, socializmi, këpët le. Tha për emsoj me e bën politi, uja tha me ngell në provimë a politi jetë. Për emsoj tha me e bën hojë, tha me ngell në provimë a politi jetë. E bën ta... qëtër rrugën. Allëri i gjale lëkum më në shëgjëri lë aqdari në arën fejda, entëm minu tuk i dunë. A vëlej se lëdhji i khala që sëmavati o lërda bë i qadrin e një këllu ka mëslehum? Ta sa është gati edhe i gjithë mundë qëmë a i zotë i cili për i drunit njoh në dhe zërmë në këtë botë i cili ka kriju qilët edhe tokët që ka kanë qilë nëllë edhe që ka kanë tokë poshtë a një këllu ka mëslehum? Që tosi ju edhe njëherë menjë që tosi në njerën edhe njëherë menjë Për tëllin Allah flitët, qaj Allah i cili ka kryu sa qela, halakat se mahoat, ka kryu qela, hapsinën e ka kryu. Edhe një harën kër jam të hapsina, du me i tek disa shifra. Disa shifra, e di që si ma një menë. Asë nuk jo obligojme me i majtë menë. Me qenë se këni blok, edhe lapë zani shkryuni, ama nuk jo obligojme me majtë menë. Na imi do të nasë me rrit nivellin e vesimit. Dicin, e gjashdhët milion, dicin e gjashdhët milion milion mila diqin e gjashdhët milion milion mila ashpa via të celes i duhen me më qash larg pra beshimi jatë inshallah dhe jemi ash më të shifra qka dashtam i tek janë shumë shumë shumë tërthuru na me pas latës më shkrujt dikush mënearja se akimi një del, del pijamie i ba nësafi shef mirë se sa nështë punë e komplikume kresore po këthejmë i tek të punë të tonë në tokë nështim napsin në nështë që e Allah i cilë e ka kryu hapsinen edhe e ka vun shërbimin ta o shem o sëkharashem se o al kamar e kam kryu djelin edhe honën i kam botë të shhir të shhir i thojnë i kam botë shërptor ti e me të shërbio njeri a ti kuj me token me kejq ka bin prej saj përka ti e me të shërbio me gjithë ratullimin e vë honën djelin ilin qelin token ujin bereqetin kokrat ka ka, kejt me, me gjithë ka pshët të telefonë më gjithë për ta, me të shërbi tije. E tije o njeri pra, sëtë kam falë? Tije të kam kryu me më shërbi muhe. Kejt qërat për tije, veç tije të kam kryu me më shërbi muhe, me sëpari me më besu drejt, e mësë besimit drejt, me më i bo muhe urna të shkatë kam porosit, edhe me ju dhonë, me ju largunë dalimeve, për të të të të të të të të të të të të të të të t Nështë i prasitet shumë i bukur. Dhanë, wa ajetin, wa, wa atakum min kulli ma së eltumuha, wa in ta udhuni amatallahi, le të hësuha. Ju kam dhanë prejni metëve, qka së njënjë. Ju kam dhanë prejni metëve, qka së njënjë. Edhe pratë majtë brami, s'ka falim ndërën. Majtë brami nuk kaj, alhamdulillah. Wa kajim min ajetin jë murrun aliha, wa hum anha mu aridun. Rath plët shenjeve për kaloni Simshel të allahu gjëlle gjëlelu Nuk po nalëni me studiu Qa kjo gjokështu? Super E cilla rritët rathujit Merë me men kejtë drute fata me i mlejë ti E majzë mrami me shkutër e kalikohës me, me i morë ditë du pra trakitës Me i vëshgatë njëna për kjetërën Edhe me ka vëzharë Komar atë thot njoni prej gjëbotit Komar atë ti A i na këta kur, kur e kemi praktiku leti, ku? Po që e ma gjubë kër korëshin qëraherë me drapën, a me shati, kër përdojshin, e mirëshin një gure, të jahishin bistit shatit, e në dhe shin mirë vange, vange, vange, së da kishin mundëtime në dhe, të në majtë prabi pasë kokën e qibritit e për bistë shatit. Ah, shtirë, unë e kujtova se për një me, përdo me kaldu t'i shka. Sa për kokën e qibritit të në bistë shatit, atëherë e vlavi jemi daqë, të unë kërkoj palje Nuk e ke qartë shka të me thonë fjallat qibrit, atëherë, kja problemi jopë, kja nuk e problemi jemë. Se ka qibrit shka kallët për dhomi, ka qibrit shka kallët për pantole, ka qibrit shka kallët për kundre, ka qibrit shka kallët për thoni. Ama qibrit, fjallat qibrit, atëherë, duhet mu të gjute të ajin të shka i ka këtë probleme. Ama me shku me morë, shermenin, me shku me morë rakiten, me shku me morë shelnën, degën e kumlët, Mi përkuhuni her për një anë tjetrën e më ka ulë cigaren kemi çeramadi ne <të> këtu kanë thonë limon pika ka ardh kriziarn ke drun pra pika ka ardh kriziarn ke drun kur jo dha te darwinit ka ulë do ai e di para më hera ai e ka shumë kolay ti faji nuk e ka dertë shka të shkamu boda ka gjen net netra ka gjen net netra ato për djije ke derdnu ke ka ai sot përe i rrezëve të diellit të cilët e kanë sulmu në shkratinën e hijazit që i dhe së arabike të të të binë vertikal atëherë e prejative rezeve ki dru ka mord reze atë shtepër sa që me gjithë se ashtë i njome dhe ka dru mrena i ka mundësit me kontribu për ndezin e zarmit po dhe, për një me qështu a i zati i ka fitu për i dilit kësë zjarë mrena ka së ndez a për i s'me azotri në anena e rezit e dilit që dilit e paska dhëmë këti e kikuj kë ka mord Në zëngini dhatë gjumonë njënit pare, para gjamiës, në regullë, këte e pomë që i ki dhatë i fukaratë, këti ku që i ka dhonë, këti i shka i dhatë, po e ka dhonë baba e vetë, baba e vetë, ku që i ka dhonë, i shmonë, bonë, bonë, ku që i ka dhonë, ma i smrami, ku za te kjo punë, ma në funë a thuë, e, eh, që tu janë të laskitë punë, Zotria ka qenë një hudi me dinë, me fejë ka qenë një hudi, ka kontriburë shumë pare të trasha i ka hongërë, prej qendrës masonë në London, ed Por kërë gjohë që të rjome në ka zushken Se si njëri shte konë me lëpari një mikrob Tonë e mas mikrobi që si se boni mi Tonë i se boni gjabë Mas një gjabës i si se boni majmon E ki se pasem një shimpanta E ki se pasem një gurila E ki se pasem një këso Ma i sbrami kizal ba flaki jemi E dhe ba flaki joti që su me këtë bukurishka E ta nena baju Me gjithë liber E me gjithë literatur E me gjithë liber rajet e lojeve E loje të rajeve E baju ta nena Se na ta kemi zbul E niveli te lidh blokit lindjes kan qen shumë nenshtrume politike e shtetit, çeshtu me mbtu di zbotrojm na, e jo çisha, ne kemi ta kemi zbuluar i thryen marr. Ti ke qejni paguam per Jaudi vazotri, jo me spjegush kent po fen mendru. Njerzit me i çum me besu ndrishe, njerzit me i çum me besu Çifotski, njerzit me i çum me besu Jehudiski, me i heq njerzit bi besimit, nuk ke faqe ton se. Ta kemi lezuje surin e mrave mas ta sile çom gjin nuk ta di. Njerëzit takallëzu utish ka kë thon, na takimi lezu pse ksu kë thon. Jo na takallëzu pska kë thon, na takimi lezu pse kë thon as ka kë thon. Ba jo. Në radhat e tona mo nuk ke pun. Librat e tona, për librat e tua mo kët në vendet e tona nuk han nuk han buk mo. Ja në të zi jam mikrabja që diunë ja, mësprafi, mësprafi kur dësh. Allahu jallalul shum shum shum çark. E katë ka thon un jamaj o njeri ti kam kriju ti edhe kam kriju tokën në rrafshin e tokës kam kriju ti e njeri çka çopin ti ke për ti vetë ti e kam ndërua dhe të kam krijuar për mua ti jo për mua më mudah po ti e duhet ndërua më tepër kam thon Kurani i Kerim walaqad karamna bani adam njeriun e kam krijuam atë ndershim uhamlanahu fil bar wal bahr edhe kam bota mundën me çarkullun fat dhe të kam bot mundër me qarkullu nui wa hamelnaum, filberri wa lbahar, të kam bot mundër me qarkullu në fatë dhe në të njejten, të kam bot mundër me qarkullu në bi uj, dhe me thonë me nëtu nui, edhe me, me nëtu manijet vogel apo të modhe shka të, të thotë kjo se të fatin edhe atë shka në shui, ti e të kam kryu oropi jenë, hëtë, shprizdoj e detin dhe nëm detin, shprizdoj e token dhe nëm token, edhe në kam tonë kurani krim, kulsiru u këllë i ndhuru ma dhe piste ma vati sot gjënë e rezën e dilit sot gjënë e rezën e honës sot gjënë e hapësinën në nënë mirë në rezën e dilit qërës kës kës kjalë musliman është për të në ardhë i noti kjo adopsia jo në muslimanve qërët në vendet e ftoft e kanë rezervu gjithë verës me pa korent me pasë rrimë ditën dimnit me, me inze hujna të po me inze shpijate veta me fitu prejasaj Më fitu prej afaj fuqi, fuqi më fitu, ana e shpërndoi diellin vetëm na, na mendoim thjesht tradit në unbak në përshemb apo mendoim do ani tort kur të bere me pa varga, en varg në axhetën atë në axhetën pjesë të parë, në varg në anë, në varg në axhetën të tretën të tashit, edhe në varg po në anën, a xer kan marru lloj lloj lloj instrumenta për hija të dhindësh kanë urdhëve, më mor puqin, më bë korrent, më bë rim, më bë fuqi, më bë central, më bë atom Me bërë që mështë, Allah o gjelle gjelalu në kurani kërim ka thonë O sakhara shemsa wal kamar, e thonë dhe i bëjnë O sakhara lejla wal nahar, i kam bërë këtë digjona Shemboj, për ju, i kam bërë objekt Në nështruar për ju, i nështruar ja, ju dhe me ju shërbi Nuk përë, që ka me bërë, që ka me bërë Me gjilpan duhon i ju gjethëm, me gjilpan duhon i për ju lomë Me Dilpan Samori ju xhetëm, me Dilpan Samori by yllom. Mthakun ju xhetëm, mthakun by yllom. Ku i falet pjesën më të vrahmi, me siguri dihet ku i jesin falet më të vrahmi. O ma ti hoza, sa kishim kushtimin nga dalli që mua ai, për 1060 milion milion mila në vetritë ishte gat. E po darrëse ditël për 8 minuta punishin tok, e rrastë ditël si vin për 8 minuta në tok, pra 750 mijë vet vetritë na duon neve për me luftuar në territori i planetit. Hoqja për po me kanë dheke këtë më abete mu E kusheti E, e, e kusheti kush se sa dili largë E din do bura Qatoshka kanë nuk kanë fletë sa na Qatër do e din Qatoshka kanë kabinete edhe kanë instituzione Së dhimi për këto punë E din qatoshka s'janë musliman sot Së cilët në ketë fushë punës Duhet pranu se dhut me pasin sot Ata shka kanë bora darit Një të gjashmë dhe të, të në gjimës Gjomin me i pa il zitë natën dheri ta shkan zbulu miliona boshte qilore dhe të zbulojnë halat ato shkan nuk flen a këto na këto këto na këto na mi thonë qështi njonit prineve ashtë një fishek e ko emnin 5 presje 5 <laughs> o dhote 5 me 5 ishte i ma po gjafan gjami ishte i ma e pavë e fishek 5 me 5 i ma po <laughs> a i thonë një e bajnë zosë po i zos, ka zupën 4 me 4 e kam Qëto në, qëto tjere, qëto në, qëto tjere, njoni kërë e ka foljë që e fjalë të fondit dertit, njoni kërë e ka foljë që më ati ndarëshëm një lapë, se bume, dorës, për një mi dhët vetë, mujtësh me maru me brumine bukës, grash ka e maru në të shpia, do njerës i kam pasu kolla në qatë moment, thashe thash prishën krye me dur të vetëa, edhe drejtë më drejtë urmu, tha. a pashë për një me, o gja e për një qitizë e vetëa, Të, a bashkë për një me që ti i dhe besa Fa shë vëllohi Su kër shka i za bes zotit Se a i më ka bo farë një njëmën e dhe jam të një nu Që ka që ti i za bes Se prej brumit bukës Marot bume e donës E dhe i qita zët vetve E dhe mo kur qonë ditë në këja metit Mo të në qonë këto Fa shë që ka që i za bes E vëmir, që shkë i za bes Për brumit bukës, për brumit marot Më në ti Për brumit marot kër do lek i bromit marrohet pogaç, ti bromit marron, kopte. Pa pi, ne na jemi mban tie edhe Kurdolakit, edhe keta e besoj. edhe keta e besoj, nuk kom mungon besimi këtu. Na jemi pogaçë, sumunit pitës mban tie, edhe apshatit shumë e besoj za mir. Ëma edhe ti gjalit e besoj, aqi se e besoj ti. Se në 27 vjet ka studium në Londër e fizikës edhe kimies.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 ku puntor sot çka ta punoje s'nevan mir kur ta vazdoje netra dhe ve mohon vetmet çka ka thon dje i ka ditse vafër për ata sot ka punu ni pushken tani netra ka mohu vet ka thon dje s'ta kam thon dje tash për ni me para dje i ka se vafër veti për këtë sot i ka se vafër veti ditse vafër i ka ka thon men et me ka rregull islami nuk ka rregull i tjera rregullion ka thon men et tada fa akta kush ban hulum tim edhe gabon e ka një sevap u amen i cteha dhe fa atab fa lehu e qëran ka thon kush ban i cteha kush ban hulum tim edhe qilon i ka tjë sevap kja fe ajun eh, se di ju në 44 vetë se di av kam i për 45 të na nuk u boz bulimi rib në statveqare në klashtab manti e djetan të pir manti po e lom manti po e lom Kjerë të ertë kanë gjetë pugat, po e marroj në opalaç, pin pugat, ndjatë maderie kanë kaluar në palac. Allahu akbar, o zot, tipaskafar lloj lloj njerëz puntorën këtë dunjë, kejve ju pas ke dhënë me njët, po dom materien, dom materien tonë, po dikën më përdor, e domatë por kapërcajkën për skajsheve, e nuk po do i kën me ditse, mka lloj lloj mund si janë. O Allah yon namthë për Kur'anin e Kërimit, xona shka nuk i dim, edhe nai mte ato xona shka i kemi harru. لله الفاتحة